în lumea captivantă a cărților. Nu ați uitat-o pe genii, nu-i așa? Genii încearcă să își ocupe timpul, în așa fel încât să nu o necăjească pe mama ei. Să ascultăm în continuare care au fost activitățile ei, dar și gândurile pe care le-a avut până la reîntoarcerea mătușii, a lui Hamid și a tatălui ei. Când Hamid părăsi orașul cu mașina pentru a merge după kinza, Jenny rămase în piață, făcându-i curajoasă cu mâna. Își înghiți dezamăgirea amară și se silise să zâmbească. Era ferm hotărâtă să fie cu minte, pentru ca mama ei să poată avea o zi frumoasă. Însă bunele intenții îi venea foarte greu să le pună în practică. Închipuiește-ți numai să călătorești prin munți până în satul lui Hamid, unde să participi la acțiunea de salvare a kinzei din brațele tatălui ei vitreg, care era atât de crud. Aceasta ar fi fost cea mai minunată aventură pe care ți-ai fi dorit-o, cea mai palpitantă poveste. Dar acum ea rămase aici, în mijlocul pieței, iar mașina plecase la drum fără ea. Și, culmea disperării, a promis să fie drăgălașă. Dacă cel puțin ar fi putut izbucni într-un acces de mânie și ar fi putut izbi cu pumnii în jurul ei, atunci ar fi fost cumva mai ușor de suportat. Dar nu. Ea știa din experiență că totul se sfârșea și mai rău ca înainte. Deci, jenii se ținu vitejește de promisiune și se întoarse către mama ei cu o față blândă și hotărâtă. Dorea să o informeze despre planurile ei cu privire la ceea ce va face astăzi. Mama, desigur că, observă cum fetița se lupta cu ea însăși și era foarte bucuroasă să iasă în întâmpinare la jumătatea drumului, făcându-i biruința cât mai ușoară. Era o zi minunată, iar florile de pe coline erau seducătoare. De aceea mama îi zise... Astăzi este o zi ideală pentru excursii, iar povestea lui Anabel încă n-ai terminat-o de citit, nu-i așa? Hai să cumpărăm câte ceva bun de mâncare și după aceea ne ducem de partea cealaltă a văii să ne așezăm la soare. În ultima vreme, tu n-ai mai adunat flori sălbatice pentru colecția ta de școală, iar peste câteva zile noi va trebui să mergem spre casă. Jenny se mai învioră puțin. Nimic nu putea interesa cu adevărat. Nici Anabel, nici florile sălbatice, nici orice altceva, atât timp cât ea nu știa că micuța Kinza era în siguranță. Totuși, a fi cu mama ei era ceva frumos și, în felul acesta, timpul va trece mai repede. De altfel, cum ar fi petrecut ceasurile nesfârșite ce-i stăteau în față dacă nu ar fi avut de făcut ceva anume? Așa că merse cu plăcere împreună cu mama după cumpărături. De fapt, brutarul dormea la soare, însă ele îl treziră. Când au plecat, luară din hotel și termosul cu ceai fierbinte, apoi plecară la drum. Într-un coșuleț aveau mâncarea, cartea de povești, presa de flori și blocul de desen al mamei. Genii care, de felul ei foarte comodă, de data aceasta îi trecu prin minte că ar putea duce ea coșul. Arăta bine și sănătoasă, numai că era ceva mai serioasă și mai tăcută ca de obicei. Merseră amândouă de mână peste strada pietruită spre partea orașului. Din bolta porții ele puteau vedea pădurile de măslini plantate pe coastă de cealaltă parte a râului care sclipea în soare. Ele au ieșit afară din oraș privind întinderea câmpului deschis. Au traversat un pod de piatră boltit, pe-a cărui ziduri străvechi se cățăra iedera. Apoi au urcat în sus, prin grădinii de pomi, fructiferi și dumbrăvi, până ce au ajuns pe o coastă virană, unde mărgăritele și calcea se întindeau printre stâncile de piatră. Aici s a oprit și s-au așezat jos pe iarbă, în timp ce mama lui Jenny citi pentru ea două capitole din povestea Anabelei. Jenny se întinse pe spate și privea visătoare cerul albastru. Curând, mama observă că Jenny era dusă cu gândul cu totul în altă parte. Atunci închise cartea și propuse să guste ceva împreună. În aer liber, mâncarea era fără îndoială o plăcere netulburată. De aici se putea privi peste orașul alb, ce părea să lipi strâns de coasta muntelui. Ele studiau ferestrele hotelului pentru a găsi care sunt ale camerei unde dormeau ei. Tot de aici se vedea acoperișul casei mătușii Rosemary și cuibul de cocostârci de pe fortăreață. La propunerea mamei de a mânca, lui jenii se făcu o foame grozavă. La prânz abia că apucase ceva să mănânce, iar acum, din fericire, coșul era plin cu mâncare. Mama a fost foarte fericită să-i umple mâna cu bucate din cele mai gustoase, până ce coșul se goli. După ce au terminat cu masa, jenii se apucă de cules flori iar mama se apucă să deseneze poarta orașului și podul de piatră încărcat cu iederă. De ceva zile, jenii simțea o dorință puternică de a fi singură. Despre preocuparea acestor gânduri, nici mama ei nu putea să o înțeleagă, cu toată îngăduința și dragostea ei. Jenii nu putea spune nimănui cât de deznădăjduită era după dispariția chinzei. Numai de-ar veni înapoi... Gândea Jenii, În felul acesta ea simțea că trecutul i-ar fi putut fi iertat. Atunci ar putea începe o viață cu totul nouă. Era mai mult decât sătulă de felul ei de viață din trecut și de felul capricios prin care suferea și făcea și pe alții să sufere. Ori voia, ori nu voia, de fiecare dată strica tot ceea ce ar fi fost bun. Până acum câteva zile, ea credea că nu mai putea face nimic. Însă mătușa Rosemary a asigurat-o că există o cale de a ieși din impas, iar genii o credea, chiar dacă nu o înțelegea pe deplin. Ea uită de florile pe care voia să le culeagă și se așeză pe un bloc de stâncă. Își sprijini bărbia în mâini și încercă să-și amintească. La început nu putu să-și adune toate gândurile la un loc. La aceasta contribuia și covorul de flori, care se întindea la picioarele ei și lua ochii. Toate aceste flori își întindeau capetele către lumina soarelui. Este ca și când tu reflectezi lumina pe care o primești. Așa a explicat mătușa Rosemary. Și într-adevăr, toate aceste cupe larg deschise, ale căror petale s-au desfăcut ca să primească lumina, păreau a trimite reflexele pe bolta cerească. Desigur că printre florile de calcie se găseau și unele abia îmbobocite. Acestea își țineau petalele închise, peste inimioarele lor întunecate. Poate că mâine se vor desface, Jeni se întreba, cum se vor fi simțind când prima petală s-o fi deschis iar prima rază de soare ar fi pătruns înăuntru. Acest lucru se întâmpla dimineața foarte devreme, când soarele era clar și rece, sau înspre seară, când strălucea auriu și blând. Despre toate acestea, genii nu știa. Însă pentru că Duhul lui Dumnezeu o căuta și o învăța, ea își de seama că inimile celor care se închideau față de Domnul Isus se asemănau cu bobocii de flori care se închideau la lumina soarelui. O, de-ar fi știut mai mult despre Domnul Isus sau să fi avut măcar o Biblie în care să citească despre el. Cu ochii minții, i a privit tabloul de la policlinică și aceasta o liniști. Isus iubea atât de mult pe copii, încât aceștia nu trebuiau să se teamă de el. Nici ea, genii, nu trebuia să aibă frică. Doar el voia să intre în inima ei închisă și să o umple de lumina lui mângâietoare, iertătoare și mântuitoare. După aceea, încetul cu încetul sau foarte repede, curajosul eu ce o stăpânea, făcea locul aspetelui luminos. Atunci, mântuitorul iubit din ea va lumina în așa fel încât ea însă va radia puternic, fiind veselă și iubitoare, ca o lumină ce-și răsfrânge razele prin sticla lanternei, a spus mătușa Rosemary. Această propoziție îi s-a fixat adânc în minte. Te rog, vină înăuntru, șoptea ea. Se făcu una cu petalele larg deschise și își întoarse fața spre soare, în plină așteptare. Atunci o auzi pe mama ei că o strigă. Se ridică în picioare și alergă în brațele ei. Ochii fetiței străluceau de bucuria cunoștințelor ce le dobândise. «Mamă, scumpă mamă!» strigă ea și o îmbrățișa furtunos. Dar, imediat după aceea, se jenă, sări sprinte rzând și cântând jos în vale, fluturându-și brațele ca cineva care avea o mare bucurie lăuntrică. Mama ei o urmă, mirându-se ce s-a întâmplat cu ea. Era însă prea înțeleaptă ca să pună întrebări. Ea știa că minunatele gânduri copilărești nu pot fi rostite în cuvinte. Ele sunt ca o muzică ce nu poate fi exprimată și ca o plăzmuire fragilă ce n-are voie să fie atinsă. Mama o ajunse din urmă pe Jenny la podul cu iederă. Fetița era adâncită într-un joc captivant. Ea arunca în apă, de pe pod, rămurele mici, apoi se repezea de partea cealaltă a podului ca să le vadă cum plutesc mai departe pe apă. Pregătise ramuri și pentru mama ei, iar acum începu o întrecere emoționantă. După ce s-au săturat de joacă, au urcat treptele de piatră spre hotel, căci soarele era pe asfințite, iar cerul avea culoarea ca să i să-i coapte. didn't have to do this, he didn't have to give so much, but he gave it all when he gave his son. Then Jesus came to Ziua despre care Jeni credea că va dura o veșnicie se terminase neașteptat de repede. O oră mai târziu era deja în pat. Mama, zise Jeni, cu siguranță că eu nu o să pot adormi înainte ca ei să se întoarcă. Dar dacă din nebăgare de seamă am să adorm totuși, atunci mă trezești, nu-i așa? Promite. Doamna Milton ezita. Să o trezească din somn pe jenii era ultimul lucru ce l-ar fi putut face, dar fetița a fost toată ziua așa de drăgălașă și cu minte. Acum, dacă i-ar fi refuzat această rugăminte, poate toată dispoziția i-ar fi dată peste cap și cu asta toată ziua stricată. De aceea zise, bine, scumpo, dacă Kinza va fi cu ei, te voi trezi ca să o poți saluta. Dacă nu, ai să afli totul mâine dimineață. Cu toată precizarea lui Jeni, nu dură nici jumătate de oră până ce ea adormi adânc. Îndată se stinse lumina, iar susurul râului din vale pătrunse în camera ei. Ochii îi se închiseră în mod automat. Următorul lucru de care și-a mintit dimineața era că mama ei a scuturat-o ușor când răuzmeri stătea râzând la capătul ei ținând în brațe o legătură acoperită. Chinza?" strigă jenii și se năpustie asupra legăturii. Jenii o îmbrățișă și o sărută, strângând-o până ce doi ochișori somnoroși se deschiseră puțin. Dar n-au rămas așa, ci s-au închis iar, în timp ce jenii nu mai putea de bucurie. Ea își rezămă capul de mătușa ei și ascultă toată povestea minunată spusă pe un ton în șoaptă, căci era două noaptea și ei nu erau singurii oaspeți ai hotelului. Doamna Milton scoase îndată un reșou din dulap și fierse un ceai pentru cei flămânzi de pe drum. Domnul Milton a fost atât de încântat de reușită acțiune de salvare, că a devenit din calea afară de bine dispus. Se balansa pe marginea patului cu ceașca de ceai în mână, amestecând zahărul cu coada periuței de dinți. În acest timp, mama ungea pâinea cu unt și miere de albine și le împărțea la toți. Era cea mai veselă sărbătoare de la miez de noapte, din câte putea vedea. Jeni era convinsă că va putea păstra în amintire această oră din noapte, până la sfârșitul vieții ei. Kimza era din nou acasă. Toate păcatele și urmările lor teribile erau uitate și iertate pentru totdeauna. Ea putea să aibă acum un nou început, devenind o ființă nouă, cu o viață nouă, fericită. Acum stătea pe pat înconjurată de oamenii pe care îi iubea cel mai mult. Acolo era tot așa de multă fericire cât soare era în florile de calcie. Bucuria ei îi fecea și pe alții fericiți. Cu toate că mama, cei drept, fără un ton convingător, le spunea că ar fi timpul să meargă la culcare, nimeni nu-i dădu nicio atenție. Ei au continuat mai departe cu mâncarea și șușotitul. În timp ce domnul Milton relata cum au reușit să scape de si Mohamed, de emoție se răsturnă de pe pat, încât toți cei de față le venea să pleznească de râsete înfundate. Chinza se trezi din cauza râsetelor. mirată rotea capul în toate părțile, clipind din ochi, din ochii ei fără viață. Așa cum era, arăta ca o cucuvea mică speriată. După cât se pare, ea găsea foarte nepotrivită această veselie la timpul când simțea că toată lumea trebuie să doarmă. Așa că se ghemui iar în pătura de lână și dormi mai departe. Apoi, doamna Milton spuse pentru a cincea oară, însă de data aceasta foarte hotărât că ar fi trebuit să meargă toți la culcare. Domnul Milton îi dă dreptate zicând. Te rog să mai îmi dai o bucățică de pâine cu miere, căci căzătura asta din pat mi-a făcut iarăși foame. Rosemary și Jenny l-au imitat pe domnul Milton, iar doamna Milton găsi în cele din urmă că și ea mai poate lua o porție. După aceasta a zise pentru a șasea oară că trebuie să meargă la culcare. De data aceasta însă au ascultat-o cu toții. Genii primi trei sărutări înainte de culcare și a fost învelită de trei ori cu pătura, după care toți au părăsit camera lăsând-o pe genii plină de bucurie. Mergând pe coridor, domnul Milton încerca să pășească cât mai încet, cu pantofii lui cei negri care scârțâiau. Lui genii Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile făcute pentru chinza. Acum putea să se culce liniștită și recunoscătoare. Gândurile ei zburau înapoi la ziua ce trecuse, iar florile de calcie îi reveneau iar în minte. Acum erau toate închise și petalele se bolteau peste inima lor. Rămâneau așa până când atingerea luminii le trezea din nou. Poate că din cauza aceasta străluceau atât de frumos. Dimineața următoare au adormit cu toții până ce soarele se înălță sus pe cer, în afară de Hamid și mătușa Rosemary. Amândoi s-au trezit la timpul obișnuit. Hamid pentru că dormise minunat pe bancheta din spate a mașinii, iar Rosemary pentru că o aștepta o zi plină de lucru. Era încă dimineața când a fost deranjată de ciocănituri puternice în ușă. S-a ridicat cu un suspin căci dorea să reușească odată pentru totdeauna să-și convingă pacientele că policlinica se deschidea la ora două și jumătate după amiază și să nu mai deranjeze la ora șapte dimineața. La ușă însă stătea Hamid. El dorea mult să o viziteze pe sora. Fața lui era roșie și strălucitoare, căci el zilnic făcea baie la fântână, subjetul rece de apă. În rest, arăta murdar și neglijent ca de obicei. Totuși, era așa plin de chef de viață, ca și diminețile de primăvară. El sărută mâna sorei, apoi râse înfundat și intră în coridor fără să fie invitat. Părea a urmări un anumit scop, căci se opri stând într-un picior și o bucată de vreme s-a scărpinat după ceafă. Ca să mai câștige timp, în cele din urmă, întrebă de chinza. Îi merge bine," spuse sora, vrei să o vezi?" În loc de răspuns, Hamid sări pe trepte și urcă sus la colțul unde știa că era locul obișnuit al chinzei. Ea încă dormea adânc, iar moțul de păr din frunte îi cădea pe brațul întins sub cap. El dă dupucuros din cap și privine răbdător în jurul lui să vadă dacă nu cumva este o nădejde de a lua micul dejun. Era timpul potrivit, căci sora tocmai pregătea mâncarea de dimineață. Hamid se așeză jos pe dușumia, cu picioarele încrucișate, la o depărtare respectabilă de masă și trăgea cu ochii la mâncare, cu o bucurie anticipată. El nu mâncase în timpul nopții pâine cu miere ca ceilalți și acum îi era foame. Sora îi oferi o ceașcă de cafea îndulcită și o bucată mare de pâine. El mâncă cu plăcere și râdea de mulțumire, după care linse degetele și ceașca, să nu se piardă cumva nici un pic de zahăr. Apoi se dă dumai aproape de sora și o rugă încrezător. Învață-mă să citesc. Sora îl măsură cu o privire îndoielnică. Mulți oameni doresc să învețe să citească, dar după 14 zile se dau bătuți. Iar eu, atunci, îmi dau seama că mi-am pierdut timpul în zadar. Hamid dădu energic din cap și spuse, Eu voi continua până la vremea secerișului, apoi trebuie să merg acasă. Tatăl meu se va bucura să mă aibă la recoltat, căci pe vremea aceea el are multe de făcut. Până atunci, eu pot învăța să citesc. Eu cred că da, însă numai dacă continui în fiecare zi. În gând însă, Rosemary își trecu în revistă zilele ei încărcate de muncă și se întreba cum poate să împlinească și această nouă rugăminte. Hamid părea a fi serios în ceea ce spunea. Dar de ce vrei tu să înveți să citești?" întrebă Rosemary. Hamid o privi serios și spuse mica lui poveste. Vreau să mă întorc acasă, însă dacă mă duc și nu știu să citesc, Cine mă va mai învăța atunci calea către cer?" Tu chiar crezi că există cu adevărat un drum către cer?" Da. Eu am visat un vis. L-am visat pe Domnul Isus. El avea mâinile întinse. Eu cred că a târna pe cruce, iar în spatele crucii era o ușă care era larg deschisă, iar el mi-a spus că acesta este drumul către cer. El mi-a mai spus să vin la tine." Pentru că în cartea pe care o ai tu stă scris totul despre el. Bine, răspunse sora liniștită. Vino atunci în fiecare zi, aproximativ la această oră. O să începem chiar de astăzi. S-a dus până în cealaltă cameră și a adus o carte de citit în limba arabă. Curând ea a descoperit că Hamid poseda capacitatea de a învăța și încă foarte repede. După vreo jumătate de oră, el cunoștea deja un număr destul de mare de litere și era din calea afară de mulțumită de el. A-d-r-z," repeta el mândru, cu un ton încântat, acum pot să citesc?" Hamid părăsi casa plin de bucurie, sărind în sus. Rosmeri strânse masa cu inima veselă. Ea a lucrat ani de zile în orașul acesta și o mulțime de copii cerșetori au auzit prin ea despre calea către cer. Băiatul acesta însă se pare că a și înțeles-o. El a pătruns la crucea Domnului Sus prin ușa larg deschisă, ajungând la inima lui Dumnezeu, un suflet salvat, în țara celor fără de adăpost. Dinza este din nou în siguranță, în casa sorei Rosemary. Jenny e și ea fericită că rugăciunile ei au fost ascultate. Iar Hamid, surprinzător, învață să citească. Un episod plin de vești bune, însă povestea nu se termină aici. Dumnezeu are planuri mari pentru acești trei copilași. Vă invit și data viitoare să ascultăm care au fost acestea în lumea captivantă a cărților.